Ens trobem a les portes de la Dià de Tots Sants i als forns de les pastisseries andrewenques, treballant sense parar per tenir a punt les postres més típiques d'aquesta època, els panellets. Aquest any molts establiments opten per mantenir els preus dels panellets, tot i l'encariment de les matèries primeres com el pinyó o l'atmella, gairebé un 50% més cars que l'any passat. Atmella i sucre són els dos ingredients bàsics dels panellets es té constància de la seva existència des del segle 17, fins a convertir-se en les postres catalanes típiques de tots sants. De totes maneres, els panellers traspassen l'àmbit de la tradició i avui dia en trobem de molts tipus diferents. Sense oblidar els de pinyons i ametlles, cada dia creixen més els de cafè, codony, coco i xocolata. Per aquells que els preocupi la línia, els que tenen menys sucre són els de formes. Aquest any el preu dels panellets ronda els 40 euros al quilo de mitjana a tot Catalunya. De totes maneres, moltes pastisseries optat per mantenir els mateixos preus de l'any passat, tot i l'augment del cost de les matèries primeres com el pinyó o l'anella, que doblen el preu del 2012. Josep Jordà, pastisser del For de la Trinitat, al For de la Plaça, destacava que també els hi està fent mal la competència amb els supermercats. A banda dels panellers, l'estrella d'aquests dies és la castanya, que dona nom a la festivitat. A Sant Andreu en trobarem dos punts de venda del carrer, un al passeig Maragall número 60 i l'altre a l'Avinguda Meridiana número 392. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble. que us parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi García.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 I començem parlant dels últims treballs de demolició a la presó de la Trinitat Vella. I s'ha iniciat la darrera fase dels enderrocs de les cases dels antics funcionaris. Un cop finalitzada s'acordaran els usos provisionals per espai amb els veïns. L'Ajuntament de Barcelona va iniciar ahir dimecres la darrera fase dels enderrocs de les casetes on havien residit els antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella. Dutes a terme per la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística Societat Anònima, aquestes actuacions tenen com a principi principal objectiu, evitar noves ocupacions il·legals. Es preveu que abans de finals d'any s'enllesteixin els treballs que ara s'anessien, mentre la Generalitat recupera la possessió del conjunt dels espais. Les obres previstes també s'inclouen l'enderrot dels murs del tancament dels habitatges al carrer per a Pere del Polgar, l'adequació del mur de contenció posterior del centre penitenciari i l'adequació dels solars restants. Ja durant el mes d'abril les van enderrocar les dues primeres casetes, les números 3 i 4, ubica, ubicades al carrer del Pare Pérez del Polgar 3638. L'Ajuntament de Barcelona ha destinat 250.000 euros per a les actuacions iniciades a l'abril i fins a finals d'any. L'objectiu de l'Ajuntament, un cop que finalitzi la de, des, des, <laughs> destrucció dels pavellons, és el que el districte Sant Andreu, les entitats veïnals i la Generalitat de Catalunya puguin acordar nous usos temporals ...i provisionals per aquest espai a l'espera... ...que s'executi el plantejament urbanístic previst. Tant l'Ajuntament de Barcelona com la Generalitat de Catalunya... ...administració propietària dels pavellons... ...han considerat prioritari poder executar... ...de manera urgent i coordinada aquests enderrocs... ...per tal de garantir la convivència pacífica... ...al barri de la Trinitat Vella... ...i evitar el risc de factura eh, ciutadana... ...i els problemes de salubritat, higiene i seguretat... ...dins els pavellons... I avui, i avui toca parlar de la castanyada i és que la castanyada ha arribat als barris de Sant Andreu. Per celebrar tots els anys d'enguany i tindrà lloc un tunnel del terror al carrer del ba, barri d'Avaro de, de Viver avui de dos quarts de sis de la tarda fins a les 8 del vespre. Se celebra a l'associació de veïns a Quito número 18 de Barcelona. A l'adressa del carrer Quito número 18 a Avaro de Viver l'entrada és gratuïta i si voleu tenir més informació podeu anar fins a l'adressa web juntatucuman.es més coses a parlar, més castanyades, doncs la que es realitzarà a la Plaça de la Trinitat avui a les 6 de la tarda i hem de dir que és organitzada per la Comissió de Festes de la Trinitat Veia amb el suport de Trenivec Cultural, una castanyada totalment gratuïta. També tindrà lloc una a la Tardor Solidària del Districte de Sant Andreu, amb talles oberts de reciclatge i danses del món. Avui, a dos quarts de 6 de la tarda, al Centre Cívic Barro de Viver, que es troba al passeig de Santa Coloma, número 110, a Barro de Viver, ja que amb motiu de la programació de la Tardor Solidària i coincidint amb la Diada de la Castanyada del Bar de Viver, el centre cívic presentarà activitats lúdiques i cíviques, com ara tallers oberts de reciclatge, d'ençats del món i un munt de propostes participatives. I tant que l'entrada és gratuïta. Més coses relacionades amb la castanyada. Ara us parlem de la castanyada Marrameu Torra Castanyes. Es realitzarà aquesta tarda a les 6. Tindrà una durada d'uns 40 minuts aproximadament. Atenció perquè el que hem de dir és que el centre cívic de Naves, que és on es farà aquest acte, té l'aforament limitat i el centre cívic de Naves es troba al carrer de Naves de Tolosa, número 312. Si voleu contactar amb ells, doncs hi ha una, una adreça electrònica que és ccnaves.bsn.cat. També teniu una web per a més informació, com és www.ccnaves.cat. Espectacle familiar recomanat per a infants a partir de dos anys. Marrameu Torra Castanyes, que és el que es fa... Navas, Naves doncs, és un espectacle que combina música, màscara i titelles. Està basat en la cançó popular i l'objectiu principal és explicar la tradició de la Festa de la Castanyada a través dels seus personatges. També treballen tots els aspectes que envolten la tardor o època en què se celebra la festa. Tot plegat, agafant com a fil narratiu una història d'amor entre el marrameu i la marrameua. Aquesta activitat que es realitzarà al Centre Cívic de Naves, doncs té un preu de 2 euros amb 75. I es, poden, i es poden comprar entrades doncs, a la recepció del centre des de 15 dies abans de la data marcada de l'espectacle i fins a 30 minuts abans de l'hora de l'inici d'aquest espectacle. Continuem més actes que celebren els Tots Sants 2013, eh? com per exemple tenim la nit de Halloween al Centre Cívic del Bon Pastor, avui a les 6 de la tarda al Centre Cívic del Bon Pastor, al plaça Robert Rigerard número 3, el Bon Pastor, Tenen una adreça electrònica, és ccbonpastor.bsalena.cat i la web, per més informació, és www.bsalena.cat barra a través te passar pel túnel del terror. També hi haurà castanyes, panellets, tallers i disfresses. Aquest túnel del terror està organitzat per la xaixa jove Bonpastor i l'entrada és gratuïta. I no ens movem del Bonpastor perquè eh, també hi haurà una altra activitat relacionada amb la castanyada com és aquests contes de terror per a joves a la plaça Robert Gerard. Serà avui a partir de dos quarts de set de la tarda a la mateixa plaça Robert Gerard del Bon Pastor i el que hem de dir és que hi haurà un narrador que explicarà breus històries de por. L entrada és totalment gratuïta. I acabem amb els actes que celebren el Tot Sants 2013 a l'Espai Jove, que tenen en lloc, un, en lloc una festa de la castanyada a l'Espai Jove Garcilaso i la plaça Virgine Wolf. Avui, de 5 de la tarda a 7 del vespre, tindrà lloc un túnel del terror. De 5 de la tarda també a 8 del vespre, hi haurà castanyades al carrer. I de 8 del vespre a 10 de la nit, tindrà lloc cinema de terror. al Tot al centre Garcilaso, al carrer Garcilaso número 103. A la segreta, l'adreça electrònica per més informació és ccgarcilaso.bsn.cat i l'entrada de totes aquestes activitats és gratuïta. Doncs la castanyada no ens traurà la son perquè eh, hem de dir que el Lleida esportiu va guanyar ahir per un gol a 0 davant del Sant Andreu. Derrota per la mínima davant d'un Lleida que ha estat millor, especialment a la primera part. Molo ha avançat els braus al quart d'hora de partit i els quadribarats, dont intentar-ho, no han pogut reaccionar. Segueix la mala ratxa lluny del Narcís Sala. tampoc es va poder trencar aquesta mala dinàmica en un partit en poques ocasions, però en que el Lleida ha portat més el pes del partit. El Sant Andreu ha millorat en la segona part, però no ha estat suficient. Els dos equips han sortit a la gespa del camp d'esports amb la intenció de fer-se amb el domini del joc. Amb el pas dels minuts ha estat el Lleida qui ha aconseguit imposar se al Sant Andreu. A la segona part, arribada a l'àrea, els blaus s'han avançat en el marcador el minut 15, quan Molo ha aprofitat una indecisió defensiva per batre Morales amb el cap. El gol ha fet jugar més còmode encara el Lleida, que ha tingut dues arribades de Didac i Mata. al Sant Andreu només ha tingut una aproximació clara a la primera meitat, un xut de Josu que ha atrapat bé Pau Torres. Abans del descans, Morales ha habitat el segon dels locals amb una bona aturada a xut de Didac. Patxi Salinas ha fet un doble canvi per començar la segona meitat amb l'entrada de Xavi Jiménez i Ibon per al Garraban i Carroza. L'equip ha començat més ofensiu amb un nou xut creuat de Josu que Pau Torres ha fregat amb la punta dels dits. Tot això, el partit senat adormint amb el pas dels minuts. El Sant Andreu tocava més per intentar trobar algun espai en la defensa local, però ho feia sense èxit. S'entrava a la recta final de partit sense ocasions clares per part de cap dels dos equips, en part gràcies als defenses. Didac i Melo tallaven de manera providencial dues pilotes de mata dins l'àrea. Precisament Melo deixava l'equip amb un home menys al veure la, seva, la segona groga en una falta a la zona de tres quarts. Faltava menys de deu minuts pel final i el Sant Andreu ja no ha pogut reaccionar. Per tant, llei d'esportiu 1, Unió Esportiva Sant Andreu 0. Dir-vos que aquest diumenge, aquest diumenge també hi haurà partit de futbol que enfrontarà el Narcís Sala al Sant Andreu a el Prat. Uh, i, i evidentment doncs aquest partit també serà retransmès en directe per Radio Trinitat Vella. Ja. Nosaltres el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb un programa avui en què destacarà sobretot aquesta festivitat de la Castanyada. Una pausa i tornem. Fins ara.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 7 de la, a les 7 de la tarda hi haurà la conferència a l'Altre Catalunya del Nord, a càrrec d'Enriqueta Civil a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, organitzat per Amics de la Fabra i Coats. I precisament, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic a un dels responsables de l'Amics de la Fabra i Coats perquè ens expliqui una mica com anirà aquesta conferència. Oi? Tenim el Pere Fernández, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, aquesta tarda sí. heu organitzat una conferència amb el títol sí. L'Altre Catalunya del Nord. Sí, bueno, mira, nosaltres, vull dir, ja, ja ho sabem, som tots ex-treballadors ex de la Fabri Coats i aquesta noia és una historiadora que es diu Enriqueta uh -huh. Civil uh -huh. i aquesta noia també era, havia sigut eh, eh, ex-treballadora de la Fabra Coats i secretària de direcció. Uh -huh. I vull dir, és una noia que ho explica molt bé i, i aquest cop pues, vol explicar l'altre Catalunya Nord. Uh -huh. que de, sembla ser que serà molt, molt interessant. Perquè quan estem parlant de la Catalunya del, del Nord a qui ens referim a la que està en ter territori francès? Sí sí la que està en territori francès. Uh -huh. I, dir, um, casualment aquesta noia va estar quan es va jubilar, va estar vivint allà uh -huh. uh, set o vuit mesos i es van informar bé de tot avui dia des de que va des que van adjudicar la Catalunya Nord fins fins ara, vull dir, uh -huh. ella ens explicarà molt bé tot, tot com estava, com va començar i com està. Uh -huh. ara. I ara Enriqueta Civil està vivint a Sant Andreu? Sí, no, bueno, aquesta senyora viu aquí a Barcelona, viu al carrer Bru, uh -huh. i aquesta senyora, vull dir, ja ens ha fet algunes conferències més uh -huh. i és, és molt bona conferenciant. Uh -huh. Val a dir que després quan acabem la... La conferència es farà, es donaran, ja que estem al voltant de la, de la castanyada, doncs donarem dos o tres panellets i un gotet de vidors a tots els que vulguin vindre. El eh? des... els, de la, els que estan escoltant tot el, uh -huh. el ràdio Trinitat. Doncs mira, convidem els nostres oients i veïns i veïnes a que s'acostin aquesta tarda a seguir aquesta conferència sobre l'altra Catalunya de, del Nord. Perfecte. Perquè el, els amics de la Fabra i Coats, una mica, perquè ens expliquis, sí. uh, com, com es va formar? Doncs com... pues mira, els amics de la Fabra i Coats es va formar eh, l'aguta que, vull dir, a totes les instal·lacions, tot el recinte de la Fabra i Coats, uh -huh. eh, pues ho va comprar una immobiliària i automàticament ho anaven enderrocar tot, anaven a fer, a fer pisos, vivendes i vivendes i pisos. I automàticament nosaltres doncs, ens vam començar a mobilitzar perquè uh -huh. ho arribés comprant a l'Ajuntament, que així va ser. Això era el, dos, el 2005, uh -huh. eh? i el 2006 ja ho comprava a l'Ajuntament. Això no vol dir que es va tindre molta feina, els amics de la Fabra, junt amb diverses entitats de Sarat, fins que es va aconseguir que es toquem a l'Ajuntament. Uh -huh. Avui en dia, actualment, doncs ja està funcionant l'escola Bressol, Uh -huh. Està funcionant el, el, el, entitats que començarà a funcionar al gener. Uh -huh. Està funcionant la, la, la fàbrica de creació que és de l'ICUP, que és tota la fàbrica U que abans li dèiem que té quatre plantes de 3.000 més cada planta. Uh -huh. Encara faltarà per fer l'escola de secundària, faltarà fer els pisos per a la gent jove, però clar, ara estem en una època que n'hi ha diners i la cosa uh -huh. està una miqueta aturada. Uh -huh. Doncs és motiu aquesta conferència que es realitzarà aquesta tarda a les 7 doncs, per donar a conèixer també la, la vostra entitat, no? l'Amics sí, de Fabrecoa. Sí, de com està tot, tot el tema, uh -huh. de com estan totes les obres les a terme i vull uh -huh. dir també a principis, a principis d'any ja hi han els diners a punt per començar a fer el museu de, de la Fabra i Fabrecoa de tot el tèctil del eh, Museu d'Interpretació del Treball que nosaltres, vull dir, amb tot això tenim 1.200 peces entre maquinària i estris uh -huh. i 800 metres lineals de paper, de tota informació de, des de que es va formar l'empresa, que es, pensem que aquesta empresa es va formar al 1.838. Uh -huh. Imagineu-vos si hi ha, hi ha documentació i vull dir, hi, ha, hi ha molta cosa per ensenyar, això serà una exposició que no serà, vull dir, serà cada mitjà any es podrà canviar tot el que és la maquinària, paperassa, mm -hmm. perquè hi ha molta cosa per ensenyar. Mm -hmm. Doncs et eh, passo a la meva companya, Susana Avila. Que Hola, també... Pere, bon dia. Hola, què tal? Ara tornem una miqueta a la conferència que tindrà lloc aquest despre mm -hmm. a l'auditori de la Fabricots. M'agradaria saber exactament com vau contactar amb Enriqueta Civil. Bueno, l'Enriqueta Civil és ex-treballadora, és ex socis pensem que ja som 500 i pico de, de socis vull dir, aquí a l'empresa pues, hi havia molta gent treballant i entre elles hi havia un 80% de noies uh -huh. i aquesta noia pues, eh, sempre ha estat al costat nostre no és la primera conferència que fa potser n'ha fet ja 8 o 10 que en fa ara també una altra la vam fer a Can Galta cremat, però vull dir que és una noia que està a disposició nostra de quan, quan vulguem Uh -huh. Per tant, ella no és cap especialista, simplement és membre de Fabricots que degut a l'ençà de la seva experiència personal mm. no? fa, porta a terme conferències. Bueno, sí, però a part d'aquí, a, a nosaltres també fa, fa conferències per, uh -huh. per casal de barris, entitats, vull dir, fa, fa diverses, ja ho feia inclús quan estava actiu. a l'estiu. És una noia que part de la feina de secretària de direcció era... Pues, el, la segona feina d'ella era historiadora i per cert que ho fa molt bé i, i és, és molt adequat. Uh -huh. Perquè d'on va sorgir la idea? Va ser ella qui va dir doncs, de fer bueno, una... Nosaltres nosaltres ja ja ho sabíem, vull dir, la segona funció d'ella de ser la, la secretària, doncs pues, ella ja... Com que ho sabíem, doncs al principi començar a fer les, les conferències doncs ja vam contactar amb ella i quan en té una a preparar doncs ja, ja ens ho diu. Uh -huh. Vés que Tinc aquesta a punt, què us sembla? I després la, la programem i ja, any, doncs en fem potser tres o quatre que les fa ella. Alguna uh -huh. altra que fa... Ara no fa, va fer un, un doctor que va explicar tot l'assumpte de, de la vacunació de la grip i tot això i també va estar força bé. Uh -huh. uh -huh. D'acord, doncs uh, Pere Fernández moltíssimes gràcies per avui uh, acompanyar-nos i recordem als nostres veïns i veïnes que aquesta conferència realitzarà aquesta tarda al Centre Cultural Can Fabra i que l'accés és totalment gratuït Perfecte, esteu tots convidats, gràcies D'acord, doncs moltes gràcies Adéu Jordi adéu. Molt bé, doncs ara el que fem és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més d'informació, ara sí, ja relacionada amb la festivitat d'avui. Fins ara.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 a part de la castanyada, el que sí que és típic d'aquests dies és el, els panellets. Albert, la, la part més dolça de la nit de la castanyada. Doncs, si et sembla, parlem amb en Josep Jordà, que és un dels responsables que funcioni el Forn Trinitat d'aquí del nostre barri, i perquè ens expliqui una mica doncs, la, la tradició aquesta de, dels panellets. No? Hola, bon dia, Josep. Hola, bon dia. Doncs explica'ns d'on ve i quan fa que des del forn de la Trinitat esteu doncs, preparant panallets. Bueno, la història dels panallets ve, ve, ve, ve, de, ve de, de, de fa molt temps, no? Mm. I bueno, és típic d'aquesta època que, és la, que es fa, quan ja ve el fred, doncs es fan aquests postres que són de, que és de farina d'ametlla i mm. sucre. I llavors és com un tipus de maçapà i llavors uh -huh. es fan els panellets amb els pinyons. Uh -huh. I després, amb el temps, doncs, es van a fer les, altres tipus de classes, però els típics típics són el, el de pinyó i el d'amella. Després, amb els anys, doncs, es van fer més varietats, que uh -huh. són els... I ara ja se'n fan de fruites de, de maduixa, de llimona, de taronja... Uh -huh. I vosaltres, des de quan porteu preparant aquesta festa? Sí, nosaltres ja fa un mes que ben començar. Normalment... Pel dia del pilar nosaltres ja fem, bueno, nosaltres i quasi tots els pastissers i forners ja en tenim. Uh -huh. fem el, primer es, fa, normalment es fan els de pinyons i després quan ja queden pocs dies pues, es comencen a fer els de sabors perquè eh, els que són de sabors s'assequen més, llavors sempre es fan a última hora. Uh -huh. Josep Paul Bon,ficionvi la col·laboradora del programa. Sí. Quantes varietats de panelets teniu aquí al Fora de la Triitats? Nosaltres fem dotze de varietats diferents. Uh -huh. no, no som dels que fem més, uh -huh. però també amb la crisi també la veritat és que fem menys classes. que uh -huh. abans havíem, havíem arribat a tenir 20 classes diferents. Ostres. El que ara fem ara el que fem és retallar una mica de, de sabors, i perquè clar, molta gent diu, va, ah, posa'm dos de cada. Clar, si fas, si fas molt, moltes classes, oh. eh, tampoc el pressupost tampoc arriba. I llavors uh -huh. el que hem fet ha sigut pues, eliminar alguna classe que no sortia tant i llavors pues, eh, centrar-nos més amb aquests 12 tipus diferents i ja està. Quins, eh, quantes quan, Quines són aquestes 12 classes, els ingredients, i quins heu eliminat? Ah, bueno, hem eliminat els que costava una mica més de fer i, i, bueno, i que no sortien tant. Fèiem un que era de nata, fèiem un que era de kiwi, eh, fèiem els ossos de sant, que és com, és com així allargat amb crema per dintre. Mm -hmm. I d'aquests tipus que, o, que costava molt de fer, que ens requeria més temps de fer, o que no tenien tanta sortida, doncs pues mm -hmm. hem hagut d'anar... I els que més... Els que més surten són el de, de pinyó, com sempre, no? però després sobretot el de meia, uh -huh. i el que també surt molt a nosaltres és un, un panellet que quasi no es feia i ara es torna a fer, i és el de codony, el uh -huh. de codonyac, que es porta codony per dintre, i feia uns anys que no es feia perquè era, el tenim com una mica oblidat i ara hem tornat a fer-lo a, a fer perquè té, té bastanta sortida. Mm -hmm. Perquè no sé si aquest any teniu algun panellet així innovador? No, aquest any no, aquest any no, no, no, no sí que hem fet alguna vegada algun tipus diferent o per innovar i per... Però no, aquest any hem fet, hem fet els que fèiem l'any passat, normal, els, els que més surten, els que tenen més sortida i, i prou. Mm -hmm. Aquells amb més sortida, pinyons, amella... Sí, el de pinyons, de menya, també els de fruita sobre, i els de xocolata pels nens, sobretot, perquè els, els, el mazzapà, la base del panellet i ha molts nanos que no els agrada, però llavors fem de xocolata banyat amb xocolata, pues això té més sortida pels nens. I pels adults també. Sí, sí, sí, sí, sí, sí pels amants de la xocolata, doncs pues sí, sí, sí. Perquè quanta gent està treballant al forn? Uh, bé, amb els forns. Sí, nosaltres som 18. 18 uh -huh. més la família, doncs pues, compta 22. Uh -huh. I, bueno, aquests dies, pues, bueno, cada, cada tardat, pues, hem tingut que venir a fer, a fer més hores per, poder, per la diada d'avui. És a dir, que el forn el teniu a tope, no? Ja... Sí, sí, avui és el dia. Això us agafo ara un moment perquè... Sí. Perquè, bueno, és diada, però estem... Ja tenim la feina més o menys ja organitzada i ja està. Ara mm. és bona hora per, per trucar perquè... Eh, N'haveren començat a les tot del matí. Llavors, mentre uns fan, estan fent el pa, doncs els altres anaven fent els panellets. Mm -hmm. Josep, més o menys, quants panellets així, de totes les classes he arribat a fabricar? Nosaltres ah. hem fet uns, uns 200 quilos de, de, de maçapà. Uh -huh. eh, Conta que per cada quilo són 35 panellets, pues, sí, uh -huh. més o menys uns 100.000. Uh -huh. Per abastar... Sí, sí, els sí, sí pa, de, de clar, panellets. aquesta és la diada. A veure, un cop a l'any i, i tothom ho celebra. Qui més, qui menys, un mira de celebrar. També el uh -huh. que fem ja fa uns anys és vendre la, la massa del panellet perquè hi ha gent que s'ho vol fer a casa, doncs llavors, per no embrutar molt la cuina, nosaltres ja tenim la massa preparada per vendre. Les venem amb bosses de mig quilo, i així la gent, si vol fer a casa amb la família, amb els nens, que també és molt divertit, uh -huh. doncs també ho tenim. Feia uns anys que no ho fèiem, i, i se'ns va ocórrer, perquè hi ha gent que és preparar la massa... Però hi ha moltes fórmules d'internet i hi ha moltes que estan que afelleixen patata i tot això, tot això baixa la qualitat. Nosaltres el que fem és posar un bon producte que és farina d'enmella i de, i, la, i el sucre i res més. Una mica d'aclara d'ou i ja està, a parts iguals. Si és mig quilo, pues un quart de quilo de farina d'enmella i un quart de quilo de sucre. Mm -hmm. una mica, de, de, una mica de, de clara i això ja tens la, farina, la massa del panellet. Mm -hmm. Però hi ha fórmules por allà que, que veus que posen patata o boniato, boniato clar, tot sí. això no és... No... Mm -hmm. A més que està prohibit. Nosaltres, com a pastissers, no podríem fer-ho. Mm -hmm. mm -hmm. També hem de dir que... Eh, als supermercats en algun moment us, us estan fent la competència, no? Ara... Sí, sí, el que passa és que... La veritat és que quan ve un dia d'així, la, la gent... Sempre hi haurà algú que comprarà això, no? Però mm. ja veus que un, un mes abans ja tenen les caixes allà posades de que hi ha panellet i, i encara falta un mes, vull dir que la gent tampoc és tonta mm. I, i a, a la llarga la gent to, mm, torna al fort tradicional perquè a veure és un dia a l'any i el que no pots fer tampoc és, és comprar coses de mala qualitat. Mm -hmm. Perquè el, el que són els preus continuen... Sí, sí, clar, els, els preus són molt més baixos perquè, ja t'ho dic, no, no fan servir un... la matèria prima, no és la mateixa, clar. clar. Mm. Llavors, amb, amb, amb això juguen. Uh -huh. És a dir, que continuen sortint molt més bons els de pastisseria. Sí, sí, <susur> llavors nosaltres el que ara està sortint molt és... Eh, el problema que hem tingut aquest any ha sigut que el preu del, del pinyó està molt, molt car. Mm. Nosaltres és l'any que, put... que tenim el, el panellet més car de, de, de sempre, vamos. Mm. Aquest any està a 50 euros al quilo mm. de panellet, al pinyó, perdó, i, i clar, no, no, no, no, no hi ha manera de poder baixar. El que no podem fer és baixar qualitat i comprar pinyó xino mm. o, pi, o el pinyó de turc, perquè mm. no té la mateixa qualitat ni el mateix sabor. Llavors, has comprar el pinyó de Castella i és aquest el preu que marca. I... Mm. D'acord. Doncs esperem que celebreu aquesta festivitat com cal i que sigui molts els, la gent de la Trinitat Vella que s'acosti avui al forn de la Trinitat perquè val la pena doncs, poder gaudir d'aquesta tradició tan nostra, no? Sí, sí, a veure, a veure, si és veritat, i nosaltres estem molt contents de fer, de fer aquesta feina i ens agrada molt i, bueno, i... Jo convido a tothom que, que si no es vol comprar o no pot comprar-los, que s'animi, que vinguin, nosaltres tenim la massa per fer i també és molt divertit fer-los a casa amb la família. Molt bé, doncs Josep Jordà, del Forn de la Trinitat, moltíssimes gràcies per, per acostar-nos avui a aquesta tradició i esperem, doncs que vagi molt bé. Val, moltes gràcies a vosaltres per trucar-me. Vinga, Vinga adéu, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu. Bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, eh, el forn de la Trinitat és obert de bat a bat perquè us acosteu i que pugueu tastar, provar... No les dotze ah, varietats, exacte. però unes quantes sí. Unes quantes sí. Vinga. I una... bastants varietats. A penellets. més, els preus es troben cap a 40 euros al quilo i són molt més bons que no pas els artificials aquests mm. que venen allà en supermercats. Estan acabats de fer bones matèries primes... Mm a més recordem que hi ha dos punts on venen castanyes un és el passeig Maragall número 60 i l'altre l'Avinguda Meridiana 392 aquí a prop als nostres barris nosaltres el que fem ara mateix és una pausa però atenció perquè d'aquí una estona el que volem és comentar-vos de quina manera es viurà la Trinitat Vella a aquesta festivitat, la castanyada fem una pausa i us ho comentem tot seguit Fins ara Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que on se celebra millor la castanyada és al barri de la Trinitat. I Home, quin, com no? I quin s'ho pot explicar això? Doncs des de la comissió de festes de la Trinitat Vella ens en parlar el Rubén. Molt bones tardes. Hola, ...o oh, buenos días... ...eso bueno, bueno ya, ya han pasado las 12 ...bueno, pues cuéntanos... ...esa tarde se, se realizará la castañada aquí en la Trinidad, ¿no? Sí, esta tarde a partir de las 6 en la Plaza la Trinidad... Uh -huh. ...bueno, se celebrará la castañada... Uh -huh. ...que bueno, se repartirán castañas, moniatos y el moscatel... Eh, ...también habrán talleres de pintura y de pintacaras para los niños... Y luego la colla de Trin que bueno nos hará una pequeña actuación de bailes y tal. Uh -huh. O sea que lo, ten, y... lo tenéis todo preparado ya. Sí, sí. <risa> y luego también otra actividad que tenemos, que es a partir de las 8, uh -huh. eh, tendremos el túnel del terror para todo el que quiera venir a visitarlo, uh -huh. eh, que será en el spa de Vía Barcino, ah, lo que era el antiguo ambulatorio. Uh -huh. Sí, o sea, antes había el ambulatorio, ahora... El sí, y ahora se eh, conoce como el nuevo Spy Villavarcinó. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tenéis preparado para el túnel del terror? A ver si no os podéis Bueno, pues, algo. será todo un túnel, que será todo el túnel de terror, que, uh -huh. bueno, estaba compuesto por 46 actores, uh -huh. y, bueno, la cosa es que la gente venga y, bueno, es un poco a lo de Halloween. Que pase mucho miedo. Sí. <risa> bueno... De acuerdo. Pues también tenemos que decir que los niños ya se pueden acercar a la plaza a partir de sí. las 6 ¿no? Sí, a partir de las 6 Y uh -huh. luego a las 8 el que no le dé miedo <ríe> a pasar por el túnel. <ríe> y también tendréis panayets, ¿no? Eh, no, lo que es tema de panayets no. Eh, uh -huh. Será castañas y moñados. Vale. Rubén, exactamente, no sé si tenéis calculado cuánta cuántos kilos o qué cantidad de castañas y boniatos tenéis previsto repartir esta tarde aquí en la plaza sí, de la Trinidad. En principio, siempre y cada año se reparten unos 120 kilos de castañas uh -huh. y unos 100 de moniatos. Madre mía. ¿Y, y, de, y el moscatel, pues bueno, siempre ronda los 40 litros de moscatel y cuando salgamos del túnel del terror ¿nos daréis algo para, para no, un... en principio no o sea, la, la, ¿alguna castaña o algún...? No, porque, bueno, se ha hecho un poco así para que primero, bueno, pasen por la plaza y tal, y bueno, cuando acaben un poco la plaza, pues al túnel. O sea, pues primero nos metemos la castaña y luego, sí, y luego, el, luego el túnel. Sí, luego el miedo. Y el moscatel, castaña, moscatel y bonieto, y luego el túnel. Eso. Rubén, ¿el túnel del treno, el terror tiene alguna limitación de edad? ¿O eh, no, ir en todo principio el... es para todas las edades. Mm -hmm. vale. O sea, que también a los, sí. los niños pequeños también podrán pasar por ahí Sí, también pueden pasar. Como digo yo, se acomoda un poco a la edad que hay. De acuerdo. Muy bien. Pues Rubén, esperemos que sea todo un éxito. A partir de las 6 de la tarde, los niños y las niñas y todas las edades, pues que se acerquen a la Plaza de la Trinidad para poder disfrutar de esta castañada y comer castañas y, y moniatos y moscatel. Y los el... adultos. Els adults buscate, els nens no. Para todos, niños pequeños más grandes. Muy bien, pues vale. que, vaya, que vaya muy bien. Vale, pues muchas gracias. Venga, Venga hasta un otro luego. momento. D'acord, doncs ja ho sabeu. Aquesta tarda, a partir de les 6, a la plaça de la Trinitat, hi haurà organitzat per la Comissió de Festes de la Trinitat Vella i amb el suport de Trini B Cultural aquesta castanyada de 2013 a la plaça de la Trinitat. L'entrada és totalment gratuïta i ens oblidàvem d'un punt que ens acaben de passar ara mateix i que ens diu que hi ha una, una nova castanyada a Baró de Viver. Serà avui a partir de dos quarts de sis de la tarda als espais de l'associació esportiva Baró de Viver. I també, també tindran tunel del terror, tindran tallers de manualitats i castanyada de popular. Això sí, a partir de les 3 de la, taur, de la tarda, aquí en aquesta castanyada de Baró de Viver, hi haurà un tastet de panellets de les escoles del barri. O sigui, que aquella gent que no, sigui, no, no tinguin l'edat, doncs que no es passin per allà perquè tampoc no, no podran, no podran tastar aquests panallets. Però sí les escoles del barri, a partir de les 3, a Baroda de Bé. Molt bé, doncs ara no, novament farem una pausa i atenció perquè el que volem fer ara mateix és parlar d'esports. Volem parlar del Club Deportiu Trinitat i ho farem tot seguit amb el seu president. Fins ara. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I aquella gent que aconsegueixi superar la castanyada i, la, i els penallets d'aquesta nit, doncs que sàpiguen que demà al matí hi ha la presentació de, de tots els equips del Club Deportiu Trinitat i volem parlar amb el senyor Antonio. Molt bons dies. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'm, uh, com es prepara per demà? Perquè em sembla que us, ens faran llevar molt d'hora, no? A les 8 del matí ja estem, hem d'estar al camp del Club Deportiu de Trinidad sí. per poder assistir a aquesta presentació dels diferents grups, els diferents equips, no? Sí, senyor. Com ho veus, això? Pues bé, en principi, pues, com tu deies, a les 8 del matí es farà un partit de de Gran Reserva, que són jugadors que havien jugat a la Trinitat uh -huh. fins a les 10 del, del matí. Uh -huh. I, I a les 11 farem la presentació de tots els... els la canalla, els que uh -huh. no són tan canalla, bueno, uh -huh. eh, en paraules, to, de tots els equips que tenim al Club Deportiu Trinitat. Des de l'escola de, de nens, no? Que també hi ha el grup... A Exactament, hi ha un grup d'anants de, d'escola, de eh, uh -huh. passant pel prebenjamín, uh -huh. dos alevins, uh -huh. dos benjamins, pel vol infantil, el que és de l'amater, els veterans i el que dominem Gran Reserva. Molt bé. A més, hem de dir que serà un dia molt especial perquè també es farà un, un homenatge a, a la gent que ha participat en el Club Deportiu de Trinidad, no? Sí, es eh, sí, farà un, un, un homenatge a gent que ha fe, felicitat eh, durant el 2012 i 2013, que hi haurà socis i col·laboradors de, del Club Deportiu Trinitat. Uh -huh. I després ja hi haurà més activitats? Sí, després de, de quan es faci tot l'homenatge i tot això i la, la presentació, pues, es faran tres partits de de Canalla, de, de l'escola, del pre-Benjamín uh -huh. i, una, un, i un Benjamí. Uh -huh. Que normalment doncs, durarà fins a les dues, dues i mitja de la tarda. A uh veure... -huh. Eh? Eh. Hem, hem de dir una cosa important, que és que aquest any l'equip més gran ha pujat sí. de categoria. O sigui, que és una cosa que també sí. a celebrar entre tots. No? Exactament, sí. Uh -huh. sí. Sí, sí. <coughs> I com, ho, com veus el fet d'aquesta nova categoria pel Club Deportiu de Trinidad? Bueno, en principi, ja que portem vuit partits, pues, no anem malament. Nosaltres pensar, pensaríem que ens costaria adaptar-nos a la categoria, uh -huh. però, eh, ja dic, com que portem vuit partits, anem sisers a la Lliga. Això vol dir que s'han adaptat molt ràpidament. Uh -huh. És a dir, que esperem que puguin continuar guanyant eh, a, a partits, no? Home, nosaltres, la intenció nostra és aquesta temporada, com és tre itòria, i sí. és mantenir-nos a la categoria. Uh -huh. eh, L'any que ve, doncs, pues, Déu, ja Déu, irà. Déu irà. Molt bé. D'acord. Doncs recordem els nostres oients, a partir de les 8 del matí ja poden passar-se pel camp municipal, oi? Sí, sí, jo. D'acord. Doncs, Antoni, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs que després de, ca... de la castanyada i dels panallets d'aquesta nit, ah, doncs clar. que els jugadors tinguin força de mà per a llevar-se d'hora i jugar a, la... a aquesta competició. Vale, perfecte. Gràcies, vam una abraçada. moltes gràcies. Venga, bon deu, doncs ja ho sabeu eh, després dels panets i de les castanyes i dels moniatos a les 8 i, del del dematí... i a les 8 del matí aquí el camp municipal de, que es troba aquí el, a la plaça la plaça l'altaltra Robert eh, Robert d'Andreu Avelló Andreu aló sí? sí. és, és la que hi ha tocant a la carretera de Ribes exacte doncs una vegada <ríe> Doncs hagueu passat els panellets i les castanyes, doncs ja ho sabeu, demà a les 8 del matí al Club Deportiu de Trinidad, doncs tot coneixereu les diferents categories d'equips de, i podreu veure doncs, com es formen i, quin, i algun partit doncs, que es realitzarà en aquest camp Fem una pausa, tornem amb una mica de música i ja anem directament a la nostra habitual agenda Fins ara! Thank you. Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Doncs ja tornem aquí novament i el que volem fer ara és presentar-vos una de les activitats que es realitzaran a partir de demà i que ens porta ara cap al Sant Andreu Teatre, que us ofereix la representació de l'espectacle al Petit Príncep. Alçat, al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria número 54, us ofereix a partir de demà la representació d'espectacle infantil al Petit Príncep, a càrrec de N54 Produccions. Doncs en quan és el 70è aniversari de la publicació del conte de Sainé Xopéry, l'espectacle és basat en la producció francesa de la companyia Ombres Folles, Actors, titelles, ombres i projeccions en un espectacle meravellós. El petit príncep és un conte universal, un viatge a través del temps i de l'espai per parlar de l'amistat, el respecte, l'amor i la vida. Tot això a partir de demà. Els entendreu teatre, on hi trobareu doncs, teatre, titelles, ombres i projeccions que a partir de la narració de l'aviador despleguen el món màgic del petit príncep en una fantàstica adaptació de l'obra de Sainz Exoperí, que ens recorda que l'essencial és invisible als ulls. És un espectacle per nens i nenes a partir de 3 anys que barreja teatre i titelles i té una durada de 50 minuts.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 real. Podreu gaudir del Petit Príncep al Sat els dissabtes 2, 9 i 16 de novembre a dos quarts de 6 de la tarda, diumenges i els festius 1, 3, 10 i 17 de novembre a les 12 del migdia i a dos quarts de 6 de la tarda. Molt bé, doncs a partir de demà, ja ho sabeu, el Petit Príncep al Sant Andreu Teatre. I ara el que volem fer és ja que estem de festa, ja que ens agraden els panellets, i les castanyes, i el moscaté, sí, sí. i tot, el, tot, tot això, sí, sí. doncs anem a, a tornar a parlar d'algunes de les activitats que es realitzen en aquesta castanyada als barris de Sant Andreu. Per exemple, hi tindrà lloc un túnel del terror a Baroda Ibé per celebrar tots Totsens 2013, avui, entre dos quarts de sis de la tarda i les vuit del vespre. És una activitat que organitza l'Associació de Veïns al carrer Quito número 18 de Barcelona. L'entrada és gratuïta, i si voleu més Formació, podreu adreçar-vos al web junta tocuman A més, avui, a partir de les dos quarts de sis de la tarda, als espais de l'Associació Esportiva Baró de Vive hi haurà Tunel del terror, taller de manualitats i castanyada popular. A partir de les 3 de la tarda hi haurà tastet de panellets per les escoles del barri. Aquí a la Tritat Vella també celebrem la Castanyada 2013 a la plaça de la Tritat a les 6 de la tarda. Prim és una activitat organitzada per la Comissió de Festes de la Tritat Vella i amb el suport de Trinivec Cultural a les 6 de la tarda hi ha activitats i a les 8 del vespre l'Espai Jove Garcilaso hi, hi haurà un túnel del terror. Tot Exacte. té una entrada gratuïta. Molt bé. Doncs, més activitats de... relacionades amb la castanyada ens porten ara a parlar de la tardor solidària del districte de Sant Andreu, que ofereix tallers oberts de reciclatge i danses del món. Serà avui, a partir de dos quarts de sis de la tarda, el centre cívic de Baró de Viver, situat al passeig de Santa Coloma 110. A motiu de la programació de la tardor solidària i coincidint amb la diada de la castanyada del barri de Baró de Viver, el centre cívic presentarà activitats lúdiques i cíviques, tallers oberts de reciclatge, danses del món i un munt de propostes participatives L'entrada totalment gratuïta. I ara marxem a Navas perquè tenen, tindrà lloc l'espectacle La castanyada Marrameu Torrecastanyes. Avui a les 6 de la tarda aquest espectacle té una durada de 40 minuts. Atenció perquè l'aforament és limitat. A tindrà lloc al centre civil de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312. Per més informació podeu adreçar-vos a l'adreça electrònica ccnavas.bsn.cat o a l'adreça electrònica al web www.ccnavas.com es tracta d'un espectacle familiar recomanat per a infants a partir de dos anys. Marramelo Torre Castanyes és un espectacle que combina música, màscara i titelles. Està basat en la cançó popular i l'objectiu principal és explicar la tradició de la festa a la castanyada a través dels seus personatges. També treballa en tots els aspectes que envolten la tardor, època en què celebren aquesta festa tot plegat agafant com a fil narratiu una història d'amor entre el marmeu i la marmeua. El prou de l'entrada general és de 2,75 cèntims. Es veuen entrades al centre cívic a la rep del centre i 30 minuts abans de l'hora d'inici de l'espectacle. I ens queden dos minuts de programa, intentarem resumir en breu... el que és el que ens queda per poder gaudir d'aquesta castanyada. Parlem de la nit de Halloween al Centre Cívic del, del Bon Pastor, que es farà avui a les 6 de la tarda. Recordeu que el Centre Cívic del Bon Pastor és a la plaça Robert Gerard número 3, i que el que us proposem és que us atreviu a passar pel túnel del terror. Hi haurà castanyes, panellets, tallers i disfresses organitzat per la xarxa jove Bon Bonpastor, d'entrada totalment gratuïta. També al bon pastor tindrà lloc contes de terror per a joves a la plaça Júberreres a partir de dos quarts de set de la tarda. Un narrador que us explicarà breus històries de por. L'entrada també és gratuïta i l'Espai Jove Tots Sants 2013 Festa de la Castanyada, l'Espai Jove Garcilaso i la plaça Virginia Woolf a partir de les 5 de la tarda túnel del Terror, Castanyes al carrer Cinema de Terror i tot això al centre Garcilaso a l'entrada totalment gratuïta Nosaltres marxem, donem les gràcies a la Susana Ávila i al Francisco Miguel i us desitgem que passeu una bona castanyada, Molt en... bona castanyada a, això, tots. a tothom Molt bé, adeu-seu